אל העברים ט. ובכן, לברית הראשונה היו גם דיני עבודה וגם מקדש גשמי בארץ, כי הוקם משכן חיצון, אשר בו המנורה והשולחן ולחם הפנים, והוא נקרא קודש. ומבית לפרוכת השנייה, משכן הנקרא קודש הקודשים, ובו מזבח זהב לקטורת, וארון הברית המצופה זהב סביב. ובארון צנצנת זהב אשר המן בתוכה, מטה אהרון אשר פרח ולוחות הברית. וממעל לו קרובי הכבוד השוחחים על הכפורת. לא נדבר כעת על כל אחד ואחד מהם. בהיות כל אלה ערוכים כך, נכנסים הכהנים בקביעות אל המשכן החיצון למלא את שירותם. אבל אל המשכן הפנימי נכנס הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה. לא בלידם אשר הוא מקריב בעד עצמו ובעד שגגות העם. בזאת רוח הקודש מודיעה שהדרך אל הקודש אינה נגלית כל עוד המשכן החיצון עומד על מכונו. וזה משל לזמן הזה, כאשר מקריבים מנחות וזבחים שאינם יכולים להביא את משרת הקודש לידי שלמות במצפונו, ושאינם אלא כרוכים במאכל ובמשקה ובמיני תבילות. פיקודי תורה חיצוניים, אשר ניתנו עד עת תיקון. אבל המשיח, בבואו להיות כהן גדול לטובות העתידות, עבר במשכן גדול ומושלם יותר, שאינו מעשה ידיים, כלומר, שאינו שייך לבריאה הזאת, ובדמו הוא, ולא בדם שעירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש, והשיג פדות עולמים. שכן עם דם פרים ושעירים ואפר הפרה, ביזרקם על הטמאים, יקדשו עד כדי לטהר את הגוף, על אחת כמה וכמה דמו של המשיח, אשר הקריב עצמו לאלוהים ברוח עולמים ובלא מום, יטהר את מצפוננו ממעשי מוות, כדי שנעבוד את אלוהים חיים. לכן הוא מתווך לברית חדשה. ועל ידי כך, מאחר שמת לפדות מן הפשעים אשר נעשו בימי הברית הראשונה, יקבלו המקוראים את נחלת עולם המובטחת. הן בהימצא צוואה צריך שיאושר דבר מותו של בעל הצוואה, כי רק במות הבן תיכון הצוואה, ואין לה כל עוד חי בעל הצוואה. לכן גם חנוכת הברית הראשונה לא הייתה בלי דם. כי ככלות משה לומר לכל העם כל מצווה לפי התורה, לקח את דם העגלים והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב, וזרק אותם על הספר ועל כל העם, באומרו, הנה דם הברית אשר ציווה אתכם אלוהים. וכן גם על המשכן ועל כל כלי השרת היזה את הדם. אכן, על פי התורה כמעט הכל מתוהר בדם, ובלא שפיכת דם, אין מחילה. לכן היה צריך לטהר על ידי אלה את הדברים אשר הם תבנית הדברים הנמצאים בשמיים. אבל הדברים השמיימיים עצמם דורשים זבחים טובים מאלה. הרי המשיח לא נכנס אל מקדש אשר נעשה בידי אדם ואשר הוא בבואה של האמיתי. כי אם בא אל עצם השמיים להיראות עתה בעדנו לפני האלוהים. אף לא בא להקריב את עצמו פעמים רבות, ככהן הגדול הנכנס שנה בשנה אל הקודש, בדם אשר אינו דמו, שאם כן, היה צריך לסבול פעמים רבות מאז היווסד תבל. אבל כעת נגלה פעם אחת, בקץ העולמים, להסיר את החטא בקורבן עצמו. וכשם שנגזר על בני אדם למות פעם אחת, ואחרי כן המשפט, כך גם המשיח. אחרי שהוקרב פעם אחת לשאת חטאי רבים, יופיע שנית, שלא לעניין החטא, למחכים לו לישועה.